Vuvuzela citește și dă o mai departe. Capitela a7 șaptea, din 7-a șaptea șaptea, ora 7. GMT. După Vuvuzela, capitela a7 din cele 7 capitale. Regata, se descântă ultimul stâp de putere, atențiune, continuați, continuare, report, la tot ce se mai uitase prin port și în rada exterioară, bis continuare, la continuarea anterioară, la întrebarea că cât amere mai e, încă se mai țigănesc între e dacă să se homerice cu toții de aici și dacă da, de ce și dacă nu se homericesc cu, atunci când dracu că uite că păla l-a luat cu mascați și păla cu cai mascați și și păsclavă a izaurat-o toată, din cap până în picioare Cașa așa era heroii, zău. În loc să lupte, ei dădea din gurăi, în cel mai pur stil ca țavenc. Câte unul mai arguțios, chiar îl bătea nașul pe burtă și zicea Bre, vezi să nu iezi la report cu... și cu... Că nu știi mata în ce bocuri te băgași așa Că din prea multe mâncațe și băgămeașe se împuțise maneaua și se stricase jucăreaua cu nașele. Că cam uh, paice, era paiceni în opinci și în gumari. În multe locuri, palocuri, unde sunt țigani, să înțeleg și alții care tocmai așa au făcut și fac. Ca țiganii, oarecând? Că la se repetă. Iată o expresie recunoscută al cărei autor a rămas necunoscut din ibe de citire. Da, dacă o să ne cășune vreun cășunean că n-avem casco la acord și o să ne dauneze ca să nu ne daune pe toți textele e făcut bucăți și-a ascuns pe la papa, rude, fiindcă de frică copistul a transcris doar niște fragmente din interceptări și a omis cam tot ce nu i-a convenit. Așa că restartez și reformulez. Dacă nu mi-o reformata ăștia în acest poemation eroic, eroi comico-satiric, în 12 cantate, toate cântate, toate deodată, eu interpretez cum vreau eu și cum vreau eu faptele publice. Na. Permite să raportez. Că nu toate cravatele au fost făcute publice și că la o dică, pac, la... Asta credea copistul despre el, și da a amestecat în epopee, în adinse, lucruri de șagă, ca mai lezne să se înțeleagă. Daea și textul e scris în oglindă, cu ca multe cuvinte lipsă și puncte-puncte, care se pot deduce din context, prin aluze și alte în loc de cuvinte lipsă, dacă n-apar cine știe ce cuvinte necunoscute date pe surse, pun eu un singur cuvânt, care ține loc de toate. Și acela inventat e. VUVUZELA. Același cuvânt, având diferite înțelese în diferite contexte politice. Fie permisă această mică licenția poetică, o mică abatere de la regulile gramaticale și de la lege fiindcă personajele știind că le sunt ascultate toate telelele vorbesc codificat de totul e o alegorie alegorică o fabulă de mari proporții cu vorbitoare bule și necuvântătoare care fabulează și încearcă să vorbească. Acestea ecoe în mintea cititorului alte dale mai carnavale din alte pretexte de texte că fusese 4 milioane de membri și membre vii și acum nu mai era niciun patru pede decât cei patru boci la un loc. Câte degete vezi? Și ți-a rătat patru până vedeai cinci. Și te bucurai să stai cu ultimul la palavre. D-aia omoiul își număra coiu și omoaia coaia. Egal două javre. asta e din aia care începea cu spatele pe dunga canapelei. Citat nerecunoscut cum adică ne cu spatele pe dunga canapelei femeia și bărbatul două javle de obicei oamenii stau cu spatele și ne îndărătăm de andaratele prin istorie ne îndărătnicim cu înderednicie în înderednicirea asta a noastră cea de toate zilele și trăitu ăsta zic unică de bine. Să trăiți bine. Ne cam ia tot timpul. Ce e timpul? Timpul e ceva care trece. Chiar și atunci când nu se întâmplă nimic. Noi suntem niște. Suntem un. Și o. Dar e mine Oho! Dar Băsescul neamului era și el în era de paci, cu ohurile și hăhăurile lui mai mari și mai mici, mai ales de când, încă din timpul vieții lui, au început să-l toteme și să-i cumpere loc de veci, de statui și să-i facă chirpice pe aici, pe cheltuiala statului. Direp ce? In și eu. Întrebare. Oare va mai fi viață pe pământ și după Escu? Va? Da, bună oară Republica prezidențială și al doilea da nu cumva nu se va? Va. El va și ea va. Nu se va ruina palata de la Cotroceanca când nu va mai fi Băsescu Paci? Nu se. Dar atunci de ce șezum și plânsum când însu a promis că schimbă macazul și pa? Cine va spune în cazul meu? Iha. Eu. Citat. O să fi crezând că-i bog ventriloc, răspunzându-i lui Băse, că prea se potrivește. Dar nu-i. Mutat-o nomine de tefibula naratur. Numele e schimbat. Dar despre tine e vorba în această poveștire și despre incognitele care colindă pe toate tv canalele. Cam așa își sfătuie autorele cititorii mea. Schimbă numele și o să fie vorba chiar de tine. Asta pentru a atrage atenția cuiva că sub anumite trăsături ale unui personaj ori în aluzie se găsește oglindit chiar portretul lui sau autoportretul autorului lui. Autorului. Că ce mândru o mai fi și autorul băsului ori stăpânul Obamului. De-aia, conform conceptului de aceea, intertextualitate, textele interceptate sunt îmblătite cu un îmblătitor în lipsă că era criză de îmblăci. Și sunt țesute din alte texte, aluzii, referiri, citate și lozinci, care se împreună paci, într-un carcalete, reprezentând retranscrierea cu puncte, puncte a acelui jurnal pierdut a Revoluției Omane, în varianta lui Alu Cocoș. Textul final, care va intra în manualul de istorie, e un mozaic de citate luate din diferite texte și rebotezate de Alu Moș. Alimoș, Toma, Necredinciosul, Na, că mi-a zis așa Bă, tovară, și spun ce spun Treaba lor Mneata traduce ce trebuie Și vezi de treaba ta Când țara doar PDL face ce trebuie Lipsind puza lui Neanicu Pagină lipsă Era greu să încep acile ceva Aperto libro Adică la prima vedere, la deschiderea cărții, se vedea clar că lipsia este ceva. Ca să poți ști de unde începe cartea. Poza cu neanicu într-o ureche era ca un semn de carte în era de aurea. Acum de când ia curcuma, băsele nu se mai lasă pozat. Nici nu se selfie. Așa că poza de început de carte e un mit. Copiștii omit să mențione simbadele acestor texte. Povestite și răspovestite ca un serial din o și de cuvântări. Adnotate? Na. Mi s-a mai spus de sus că și spun ce spun tu mai și transcri ce știi că ar putea ei și ce ai vrea să spui? Dar niciodată să nu spui numele lui, al simbadului. A, nici numea lui Coanalea, a, savantul de renumea, din familia de mondial, scopul fiecarei cuvântări e să doarmă ciclopul. Că și pe acolo, tot așa-i zicea lui Chioru. Dar cele ce nu se mai știe e că din câte cuvântări au și dublu rolul de a ține treaz cititorul sau ascultătorul și de a-i trezi interesul, pas cu pas. Mai ceva ca în episoadele din dallas -E. Și dacă precuvântările sunt expirate și povestele au euri de la haremele din serialele Sulimane, și dacă. Și dacă ne reclamă, mai scriem o... Și dacă. Pe omană, Că avem toată libertatea comercială să scriem ce vrem. Să scriem orice. Dacă se vinde. Vorba lui domn președinte, căci că suntem tonomați și tonomate. Scrieți băi, scriți. Scrieți orice, despre oricine dar nu despre mine, și nu despre ebe, și nici despre tovărășica cocoș, sic. Scrieți, bă, nu mai scrieți, da, fără răutăcizme, petrei ispiriți-vă, însă el de bine, turnați, bă, turnați, turnați aici, că, bă, se avea propriul lui servici de turnători la servici. Și avea fișa la toți, încă de mici-mici, încă de când învățau să jure cu mâna pe Biblă că cățeluși cu părul creț și se jură că nu fură. Că avem libertatea să turnăm oricui și să înjurăm jurăm pe oricine. Această libertate comercială, fără taxe și cenzură, era vecină cu dezmățul și de area a verbală. Și era cam greu de trecut cu vederea, până și Boc 3 a intervenit că textul e un amestec neobișnuit, un secret culinar greu de ghicit, un ghivece, nici cu carne de pui, nici cu pește. E un ceva nedefinit, nehotărât și cam urât. Mirositor. Țineți totuși cont că cam astea erau cuvintele lui însuși Boc 3 despre era lui Boc 4. Că și guvernele erau un gulaș și Bocul un lasă-mă să te și un lingău de serves pa. Tria, Aș. Dintre testimoniale am ales vreo. Căci a apărut bric bradărele și a trecut pe lângă noi, mergând spre încotro. Ce? Hopa! Ai! Dumnezeu tăi, am zis eu, Da, astea pe care le lustruiesc eu zâ de zâ, de atâta vreme." Atunci am văzut eu ale cui scismele pe care le lincheam și le linciuream. Erau cizmele tălharului cel mare. Două mandate și jumătate. Eu i-am listruit cizmele lui de erau ca oglinda. Două și jumătate. Ultimele pe care le-am mai petrecut în buncăr eu. Uh, adică în bârlogul lupului. De mare. Așa cum Bog 2 cu greu putea fi deosebit de boc 3, boc 4 nu prea știa să se siame de ceilalți boci. Tot așa de greu era și cu băse. Cum să-l deosebești de sosile lui băse? Unul din bocii care îl pipi, pupi cura, îi știa băse, băsului secretul. Originalul, adică băsesc cu cel adevărat, e mai mare la picior purta 44. Ăsta l-alt avea numai pași 2. Boc m-a lămurit cu toate și ne-a povestit și de dublurile lui Escu, că au fost text șters colimbă. Că azi Simba PDL din eșalonul 3 deghizați în porumbei voiajori de alus tolo, caută să ne naufragie de colo-colo, ca -colo, așa învață meserie, să ne fure cizmele la școala pe de vară, că vara nu-i ca iarna, ăști căutau mereu vreo insulă pustie unde să ne bage în Robinsonade și în brage, în loc de bere și mici, și în post, câta mere mai ebre soro, bre, Hobre, că eu nu mai știu, bre, bre, dar băsescu cu tot mai e, după cum se vede și cu ochiul liber, și tot băsesc cu se. Și atunci noi cât amere mai avem în noi de trăit să trăim? Că de băsescu cu sculare până la băsesc cu culcare băsim în pinguinare. Că nu se mulțumea că lumea stătea la picioare, în poziție de drept și cu chiloții în mână. Nu! Și nu era pă de prim mulțumit, chiar dacă toată lumea tăcea în genunchi și l-asculta și făcea ce ne zicea. Nu! Și nu era destul călpupii încurau toți și urau osanale și salve de salve și ave! Nu! Și nu era destul că îl căde și îl plimbau în campanii de țochii în țoace ca pe sfintele moaște în colea și în coace. Nu, nu, nu, că al dracului dracul vreți că să-l iubim de adevăratelea și să-i ne închinăm cu unui sfânt părinte al nației. Semper Idem, mereu același. Du-te, bă, și culcă-te! Că asta-i deviza statoniciei a celuiași mereu, mereu. <coughs> Mister U. Toți se screm în lolote de... auzind de... prin fătu. misteru cu vaca cobe. Hai, da, hai, căpăi! Haida, haida, hai, da, hai, da, hai, se hai ducă unii cărora nu li s-a povestit cum s-a pamplonat mereul nostru grizonat, cum l-a și l-a chilărit și și-a urmănit într-un clip autopublicitar capul miel. Pă, dita meu. Care-s meu? De unde-s me? Stoi! Stoi că trag! De unde acest oleu a început să răgne umbra lui Boc 4 de la Cozea. Eu, eu, numai eu m-am luptat cu criza. Pe fundal se aude hei rupe, rămase de la Salva Vișeu. Și un slavă Boc, să trăiești! Bine! dar cred că n-avea bec la LED, că prea s-a stins repede. S-auzea doar IBD, face ordine. Și binecudoscutuși lagăr de lagăr, PDL face ce trebuie. Și se mai haida și hai Haida, ha, că păi, hai la hai, hăi, hăi. Dar zeu că nu știu cine-l. Cine-l, cine că m-am cam de aceleași clișee verbale folosite pentru a ena oară, cum că liniște, bă, ce dracu. Nu mai suntem pe vremea lui Acum, democrație, lumea trebuie să știe să facă economie, de cuvinte. Pentru o clipă s-a lăsat o tăcere care i-a neliniștit pe mascați. Lumea știa să facă economie la apă și la hârtie și la curentul din priză, dar nu și la căcăstoare. Căci că, că în regat era precriză de regată și de, mi și rușine să scriu, de rahată. Semiluna Roșie a intervenit pădată, protestând vehement că pluralele de la rahat, ci că nu e rahată, nici rahate. I-am lăsat să se vehemente o zi, apoi am acceptat și pluralul rahați și cu asta am pus punct acestui incident diplomatic. De azi înainte se va scrie și se va citi cum se scrie pe etichetă rahați turcesc. Ca să depășească situația de cod portocaliu, căci că, că în regat e criză de regate și rahați, bucii guvernanți au decretat că și sunt chemați la muncă, iar iar se proclamă sesiune parlamentară extraordinară pentru 600 din cei 300 de căcabili votabili. În plus, PD-ul, cu tineretul Puradeu, cu tot, și-a ridicat mare PD-cort în port, la Costești, unde urma să vină la salbe și albe negre și ceilalți băsșești să-și prizeze Viagra și alte droguri ușoare, cu alba-neagra. Turma urma să-și aleagă în mod demo, stabor, conducător, de lolote și zgom și for de înaintare la boda proste și pomane electorale. Parpanghelele din capul statului și-a notat în agent că corcodel se simte el însuși un mic zeu mogul și unde începe a se născ o corâ prin spate la dracul cum nu se mai născocorase el de la seceta din pașase. Mai plin de vlagă, blagă ștergând o palmă lui Falcă, de-i scânteie ăluia ochii, cât ce pudoaiele. Îi răspunde cu alta almă, pe cealaltă Falcă, un olog, Pale, cititor de Pali, și cineva din gloată l-a cu un fuști în ceafă de-l și sângele până, mergând dea bușile, răcănel împinge într-o margine tot partidele mișcarea populară și tot el le dă cutigăi de teflon, în cape. Mai n am von, am pon, zgeară că, citez, am pus mâna pe bibicu și că, citez, ia dă pe mine omor macovea mi se laudă și ea că a fost tist de vardici la gară și că ar vrea o joabă mai ușoară de cârmăciță peste șaormiști și mogulași de pluși și, da turbată de gelozii, îi aplică unul percut în bărbi, sulfinetelor Barbie, Juriu. Pentru fidelitatea cu care a redat upercutele prezidențial, Muțunache se mai muțurea și ea și m -a ceva în gând, dar în față o popincură pe față, tot cu ochii, după udrea, altă băbăciune care când te duci pălea sorei, când se duci pălea de la ducipal, când se făcea funeriu în lui cu fusta, punând ca Samson mâna pe un ciolan de măgar, o draculă pe o balabustă Robert Anastasă, de-o face paia să arate ca o roberturcească. Dar nu s-a dus să-și facă schimbare de sexe, nici... nici... Iar despre udră se spune că-i cutră și că-i din spate liceu, dar din față muzeu. Da, nu fi chiar așa. Berceanu sparge capul lui traian ungureanu, strâmbă o falcă lu' același traian și șterge nasul altor traiani ungureni. De, dacă ar avea mai mulți ungureni, ar vedea ei ce poate un berce. Apoi, apoi toți acești heroi paranoi se luptă pe neve cu o turmă de oi, oi care știu să scrie și să se bucovine. Și e hie laie, hie bă laie. Sau s mai lupta pe neve cu crizele și toate guvernele boace. Noroc că criza era încă în găoace. Și nepreavând ce face, tof președintele, văzând că criza are încă dinți de lapte, a zis, fie! Și în loc să se ducă ori încotro, a venit să conducă și să-i pedele pe pedeliști, că, ci că, ho, o să ajungă o măciucă la un car de zucale, ar fi zis Suzi Traiane. Alfel spus Băsescul Dracul. E destul un picur de ploaie la o băbărigă moale, aș fi zis eu. Dar am mai adăugat același pe un ton ca și cum n-ar face și n-ar face un mare dar, e prea destul un cârmaci la un ciopor de crpaci. Na, că cam toți era velari în epoca acea de luptă cu criza. Velar fiind cel ce cărpește cârpe și vele. Ca să nu creadă cu Europă Europa că ne-am unizat de criză, unii din noi lucra în trei schimbe la cusut vele. Dar din Olimpe, velele noastre nici nu se vedea pe văloaie. d -aia niște erițe, mai cu vino în s-au gândit să ne șobize cu niște parade. Să nu crează aia prin Olimpe că e crize la regate. Bai la ordinea zilii. Paradă neavală. Neavală. Așa. Zis preșa regata. Neavând un preș, boc avea rol de și de preșa prezidențială. Dar nu se putea movila. Oricât își dorea măcar un dante. Acu că arca e cam gata, își vedea cu folosie fala. Că de folos era folos. Dar ce folos? Pe arboradă, arborat, la cât mai să se vadă, arborele genealogic aluboc mic și logic, pe împăr și luboc, plin de urmele de boc din voiajele anterioare. Alte copilării pe mare n-are deși și, și submersi și în siaj la siaj ceva reste de mariaj cu puterea teta. Lestele era pentru țara omană acest boc ca o mamă surogat și nici băse n-are nimic matern în el. Duhul boc făcea naveta sfidător între un nor trei și al patrulea nor, un mereu deasupra tuturor furtunilor politice daice, aici. E în bufonadă repetată deasupra acestei omanei pitice rămasă în radă, la ancoră. Deformat în formă de între două buci. De poră? De formație profesională. La cârmă, cârmaciu care ne cârmăie și lălăie binecunoscuta romanță la ciure, ce-ți doresc eu, ca și ăla la altul, ne conduce cu o singură vâslă, și-aia de pâslă, arca, care abia, abia se mai vede pe hartă. Na, cred că deja a luat-o pe urmele ăluia, că prea miroase și prea fuge de ea și recită paia cu vânturile și pa cu valurile, în timp ce corabia se corăbia și se scorăbia din ce în ce și nimeni nu mai șeruia nimic de frica la șiroaie. Corabia era pe mare de la escurile anterioare și se vânturase prin tot atâtea ere care mai decare. Și nimeni nu mai reparase, și nu mai dăduse vreo atenție porților de la intrare care scrâțâia din țânțâne la orice boare de vânt intrate în conservare, și nici nu se mai acordase o minimă atenție părților din cocă de sub linia de plutire. Așa că e de la sine înțeles că prin cusături, pătrândea apa și se pretutinderea. De două ori pe zi, vinerea și mercurea, după mese, trebuia să pompăm din cală apele adunate și mereu ne erau inundate călile și ne intrau pucoaiele în hamace și ne pișca plipitorile de cure și de râme. ca așa era pe acel tărâme și pe sub punte. Scândurile cu sute din lemne de salcâme groase de o palmă erau ca niște faguri de mieri, ca o sită găurită de viermi de apă care le-au rost și le-au făcut ciur. Ciur aveam! Dar ciurarul îl a agățat în cui după ușe în caz de referendă unde ținea și loc, și boc, bicele și buzduga. De la ultima ciuruitură și ultimul referent se scursese mai mult de o lună fără nicio lovitură de stat, deși în aerul umed și sărat, rănile nu-i s-au complet vindecat, că cine seamănă vânt, vânt cu lege și cu vânătăi se alege. Fără furtună și chiar fără niciun ștefan, velele atârnau moi, fără nicio adiere de vânt în ele. Apele, apele peste tot, ape, și niciun strop de ape. Notă se subsol se vedea cu ochiul liber că nu mai aveau sânge în instalație. Doar din când în când s-auzea inhalația și mai apoi exhalația capitanului, care dormea, bea la timonă și horcăia, dar de bea ce era băsescu băsea și în somn și dădea din copita. În curând, la bord, la ambele, amândouă, adică și la Tribord, și la Babord, și la Bocaport. Aerul era atât de cald, încât i se auza respirația și puțea transpirația, duduind, du, -duind, du, -du -duind, de a fi zis că e gravid, sau că e economie. În fiecare zi, soarele torin se înălța atât de sus, încât stătea vertical deasupra cartargului și acolo rămânea, de-ai fi zis că tras în țeapă. Da, ăla era locul lui Boc, care se musăia pe sus și sărea de la o guvernare la altă guvernare. Era o eră fără pic de umbre în ea, o eră luminoasă, deși nu prea se vedea nică țara soarelui răsare, țara intra în siaj la era băsistă. Puntea era atât de arsă de dogoare încât frigea ca o plită încinsă. Iar la cei cu picioarele goale carnea sfârâia, sfâr sfârâ și își fum în urma lor. Dacă n-aș fi știut care treaba cu finu și nașul, Aș fi zis, și chiar am zis, că miroase a și a grătare și a frigărui, că e luna lui cuptor, sau că vreun căpcăun, căpcăuniu, să ne aușvițe, că cam trecuse vremea lunavă și Nați și era cod portocaliu de inundați. Că nu se mai băgase o alertă meteo pe ateo de când cu ploaia cu cârnați. Sau a fi fost ploaia cu fur, male. Oricum era din era cu ploi torențiale și vânt, FF, puternic. Era care venise după era glaciară, știur fiindcă iarna nu-i ca vara. Și totul strălucea într-o orbitoare aură cu totul și cu totul portocalie că toată lumina venea de la răsărite și se întorcea tot într-acolea la bradărul nostru mai mare că era era în perioada de incubație și de la plăcinte înainte asta până când am rămas în pană de vânt atenție la pană de vânt și în calme fără a mai avea nimic de băut, și aproape pe nimeni de bătut, exceptând musul de servici, în valea plângerii care e aici, pe lângă gardul cotrocenilor, unde obișnuia lumile să se strângă și să se plângă că nu ia aia, nu ia aia, altă, nu ia, unde mai pui, că a arătat deja locul și a fost arat locul pentru cir cu foamei. Ca acolo se mai și murea de plictiseală. Și timpul, cât era el de timp, era mai lung. Și trecea mai greu. Sau așa mi se părea, că se dilata. Și era băsească, era, devenea o era geologică. Că era timpul dintre un boc și alt boc. Și cum să măsori distanța dintre două stele? se cam întreg olimpul atunci, când sus au loc revoluție portocalii cu artifițe și băsescării, că se dau mici și rițe și bere și umbrele, cu un semn de PD. E timpul când ni se schimbă anotimpele. E anotimpul când musonul schimbă direcția de la nord est la sud-veste, fără veste și clare că e o perioadă periculoasă cu schimbări rapide în direcția vântului care uneori se răzgândea și trimitea salve de valuri succesive de răscândaci care să-l ave pe boc sau să-l latrine. Se intra într-o criză de identitate și de miros de catrine. Auzind cuvântul criză unii își au idee de cipră dar uia, din uie, începe să-i strângă de coaie. ploaia bătea horizontal, suflată de vânt de a curmezi și punții pe care își urăia apa. Și era imposibil să te uiți în sus spre vânt, că stropii te loveau dureros peste ochi. Pleschi, plioschi, și îți dădea nana -na. și te biciuia bulșite de e bine să nu scuib contra vântului. Ni s-ai de-a face cu el, păblat, pe pensărate. Din cauza că era mereu o instabilitate atmosferică pe cerul omeu, Boc se făcuse undă la cu traistambăț, un nou nomad, transhumant. În calitate de nomad vine pe valuri de Simpatie Pro și pleacă, pe valuri de Huideo, pleacă și vine, vine și pleacă. Că nici nu se mai știe când vine și când pleacă. Cele două mișcări în spațiu de al vale fie relativ similare. Un buc în mișcare se colo-colo că e de colo-colo. Și că Boc de fiecare dată când pleacă și ne părăsește lasă în urmă o țară în prag de colapsă și mai lasă în urmă o dură de boci. Și n-apucăm să ne revenim bine că Boc revine la guvernare. Boc e unul din ei care preferă urățenia frumuseții. Și dintr-o ceaună în spumă ne mai dă încă o linguriță de înghițitură de sătrăire de bine. Pe furtună toate devin instabile și omanii caută să se apuce de ceva, de pai e, yeah. pentru a-și menține echilibru. Ăsta e și motivul pentru care și cântau în coare. O sana, o sănale! și boceau fel de fel de amane, nepixelate. Și peste tot locul era boci, bocitori, boc, unul, boc, doi boc, boc, o să întreb de ce boc în lumea. Ba nu o să întrebe deloc. O să întreb de ce boc și de ce în acel loc ne ce ceu, ne ce cen. Păi tocmai pe aici, pacienii dacii, erau cam romii și romau. Chiar vrei să știi? Nu vrei să știi. Și chiar da, erau bocci. că aveau și ei copăi. V-ați uita vreodată pe plaja la mamaia. Bine ați făcut că nu v-ați uitat. Nici să nu vă uitați vreodată. <coughs> În apă, mii și mii de oameni și oameni se deodată întorlată cu tătăi și mămăi și mămăicile, tocmai ca furnicile, oare ce fac paicenii paicile în forfota pulimilor, ca și flota, călcând totul în picioare, de unde vine oare să ne invade dita mai mare de mare, ce fac că doar nu se facă fac. Mereu sunt oameni care pleacă și oameni care vin. Mai puțin mereu, care vine, vine, vine și revin. Pentru ce? Acest comportament de boce pur și simplu pentru că oamenii folosesc marea ca PVC, Un vece publice cea mai mare că căstoare și vântul ducea miroastele drept înspre navă. De-așa duhoare și miros, vela mare s-a întors pădos și s-a sfâșiat cu un zgomot de tunet. Au rămas numai zdrențele, flu-flu, în bătaia lui vântul turbat. Da aveți vezi tu, pe navă, toți eram velari. <coughs> Chiar că se poate spune că efectiv ne-am cusut drumul pe mare. Ce mai drumuri cusute fără praf și pulbere? În perioadele de acalmie temporară dintre două furtune și o catrină, ne-am reparat pânzele Vela Foc sau Vela Randă pentru catargul la Artimon, Marginea de cădere a velei, călcâiul catargului și grandea am cusut și am tot cusut pentru a putea ține toate pânzele sus și a merge mai departe încotro. Mai departe, acolo am șezut și am cusut vela trincă, vela strai și vele zburător, dar mai greu ca velele rândunici, deși erau cele mai așa zis mici, Nimici nu păreau mai greu, exceptând să înțelege de la sine cu sutul velelor brigantine și se pare descoaserea și coaserea de vele triunghiulare. Velele a arboretului mare era una mai mare ca alta, toate pânze imense pentru a prinde vântul. Vântul ne era câteodată pretin, câteodată dușme, Coseam velele și vântul le făcea zdrențe, pe care le pescuiam și iar le cărpeam. Viața noastră era și a ca anteriul arvinte. Ca să putem merge înainte, când ne cărpeam într-o parte, ne rupeam în alta. Nu am fi descoperit noi Homerica, dar eram în drum spre ea, și în definitiv nici chiar columna. Și ne coseam încet, ce drumul spre că velar e cel ce cârpește vele. Degetele arătau albe și încrețite, după ore și ore de cusut pânza udă. Dar nu era nimeni să ne audă. Noi toți eram care cârpeam cârpaci și mai era un singur cârmaci pe corabie care avea drept de viață și de moarte asupra tuturor. Și mai era și un boc pe undeva pe corăbile cu velă, musul trebuia să fie un acrobat hobbitic. Dar ținea și loc de, în caz de balaste. De exemplu, în caz de moțoc. Boc era aruncat peste bord. Doar la babord și la bordele ele avea valoare de nul. Și în caz de putea fi amanetat și pe o navetă cu bere. Că o navă prinsă de furtună, mai ales când și tună și tecatrină, putea fi salvată doar dacă își tăia catargul sau arunca încărcătura peste bord cu un tun de tutun. Dar de obicei numai ajutorul lui alah era de folos. Și nici acela, dacă nu făcea draculul vreun miracol Ala Eole. Ala hi făcea tahicardie, numai când vedea cum se hățăne într-o parte și în alta. Vântul ducea vasul înainte, ziua, asta însemna că înainta, iar curentul tră înapoi noaptea, asta însemna că îl curenta, că noaptea nu-i ca ziua. Vorba capitanului. Altfel încât nu înaintea deloc. Eram în criză, deși nu se vedea încă, și nici boc, cât era el de boc, nu știa că, și vântul încă du-du-du-ia în vele. By the way, vedeți unde vă țineți banii, că via vântul. Era o eră perfectă pentru un epoc de boc și de zigzagane, pseudo-uragane, Că toate zigzagana în zigzaguri și zigzace, și rareori se făcea pe aici pace, și calmele dintre două guve boace. Doar printre boci mai aveam puține liniște. De dinainte de. Singurele zgomote care se auzea era vuietul îndepărtat al mării, lovindu-se de reciferă de coral care odată fusese rășit în Marea Neagră și foșnetul permanent al frunzelor palmierilor, plantați de primarul Mazăre în mamaia lui, foș, foș, foș în bătaia Alizeului pe care nu-l vedea, nici n-ai fi avut cum. Și încercam doar, ca simplu roman să păstrez forma vântului în pânza corăbiei, pentru care le alegorice ale mai sus amintitului. Totul până într-o zi când băsul, care ulisise și văzuse multe la viața lui, zisese, cum nu să închis tu vântul? zici și tu. Acest dinamic invizibil, incolor și insipid, se dă peste, pe surse știrea zilii că urmează alfabetic după vântul, Voicu, Vâlcov și... Când am intrat în pană de vânt și în pană de gioni, cocăcărisisă ramândoi că îi băgase într-un lot de doi, că nici prostănacul nu mai avea rând la cuvântul și îl ținea pe afară, pe la ușe, prin ploi, că parcă multă apă trebuie la o baligă moale. Pe vremea aceea băse, era de stânga și dădea cu stânga în cei de pe stânga iar Boc de dreapta când drepta, ce strica Băsul și lua numai cu dreapta că lua măsuri de dreapt și în toate pozele oficiale Băses stătea în stânga lui Boc și îi punea coarne și Boc era dreapta lui Băse că la o adică forma un team -hor. Dacă Boc îndreptat ce strica, era din dreapta. Și era o era de crize de regate și parade navale nu prea năvălea ca înaintea epocii celui de-al treilea Boc de Pașilea. Să fi fost oare neamul oman în stare de șoc de când a rămas în pană? Abia atunci ne-am dat seama, părând, că Băsescu știa ce știa când ne zicea în parte că, bă, voi nici nu știți cât de mic încep să hii. Era convingător și memorabil când ne vorbea în rime, dar mai ales când nu ne mai dădea un rând de mici și berici la botul calului. Al dracu Ciceron se dădea John? Păi băi, dacă nu dădea, cine dracu te mai alegea? Și cârpacii lua tot ce dădea cărmaciul de cârmăcii toptane, navă, navă, velarilor, și adăuga cu un ha-ha, hăhăit în barbă. Și nu vă fie frică, că chiar și vântul pică, le zicea el frumos, dar recita dos. și mai zicea că nu fi bă, că căcăcios, că dacă o atunci cine? Că doar nu boc. Comania era în era de Baligă și Buc de mâna a doua, de pe un vei continent demodat aflat pe un planet care rătăcin printre alte vreo 9-10 tot planete planetare, mai mult sau mai puțin asemănătoare, ale unei stele de pe la marginea unei galaxii dintr-o cale lactee inodolă și insipidă. Eh. Cam asta era așa zisul al lui Boc 3 care fu și iute ce a ajunse din ce fuse. Dar lucrurile au început încet, încet să se miște și să se cam schimbe de când cu pdl ele Ehehe, noroc cu PD, că până și în Olimpe se știa că pedele face ce trebuie și au început să se cam schimbe. Că după alegerea brandului de țară omană și alegerea lui, adică a mea, alegere super ușoară, a fost redesemnat unul din cabinetele bocase, renumitele, supranumite Vespase. Drept sediu, în caz de asediu, și loc de stat în asediat, în caz de lovituri de stat. Pentru acest mereu, mereu, care să infiltrase în loc de boc parol de bon de harem. Estem în miezul unui ev de boc și dăm a însuflățirii noastre vamă. Cei care nu ar dezlățuiți ca noi în flăcă violetă se destramă. Le-o zis -o la bis un bocoman anonime. Nu știu prea bine cine i-a scris-o, dar el a iscărit-o cu mai mulți membri ai partidului și s-a întors în anonimat. Și uite de-asta, și uite așa, s a învățat să uite și să ierte. Nu ca stăpunul mereu într-un belum omnium contra omnes, că în acest război al tuturor contra tuturor, Dracului era mereu câștigător. Băseascu era recunoscut pe plan național și inter că el era și stăpânul vânturilor, că elibera vânturi și vântulețe oricând și oriunde voia, după cum îi se spunea și numea, băsea cu voia și, sau fără voia, sa se flatua, flatulența la el fiind ereditară, nițel. el, îi se mai zicea și flatuatule, dar nu în față. Că cam încă la prima din stea cam avea cuvântul și cuvintele. Că în cuvântării nu îl întrecea nici dracul gol. Și al dracului pseudo a început să se iei o eline prin tot relieful, unde avea el cheful, mai ales prin fieful PD, unde se realesese ca mai marele salvamarele, care o să ne salva mare căci că o să pună la arca omană o velă solară cât ține țara de mare. Să nu mai depindem de vânt, ci de soare. Și să urcăm spre soare. În poziții de top, mai centrale. Să fim printre puterile centrale europene și să ne și pe noi galaxia că și din criză cu spor. Vopsiți cu spor. Vopsiți cu portocaliu. Vorba străbună. Să urce națiunul unul înspre băsism în zbor. Am încheiat citatul. Mențion că vântul a fost închis în mai multe rânduri. Că când era în luptă cu valurile, că când era vânturile, vânturile, valurile, Tocmai de aia, corabia se înviceversa de-a lungul coastei, împinsă pe de, de subte de mareie și în vele de vântul turbat al nopții, că doar noaptea mai era câte un puțin de vânt la pupa. Coasta joasă, măștinoasă, se înclina ușor spre mare și aluviunile râului erau depozitate într-un adevărat labirint de bancuri de nisip și de mâle, de adevăratele pe care marea le absorbea și le umfla în vârteje prea faine. Neavând marc toaine, orientarea pe mare cu o corabie cu vele era asemenea a aripilor unui liliac, care schimba cursul pe întuneric. Dar pe noi mai mult ne întunerica în alt prea întunecimea sa, Băsescu, când era beat. Și era mai mereu. Și o lua de-am Și o ținea tot așa, ca pișa băului, până îi făcea toată lumea voia. Dar cu sau fără voia sa, bancurile, despre el circula, de mâl, nu erau reprezentate pe hartă pentru că își schimbau mereu poziția, ca și mereu. ca și mereu uneamului pentru a se orienta și a acosta la guvernare, umbla cu tăblița și sforicica. Și sforăia, adică tregea sforile, că era neam de sforar, și avea sfoara pentru cititul stelelor tot timpul la el. Dar și ața de mămărigă, că nu se știe cât de lungă e viața unui cititor în stele. De pe punte se vedea linia de coastă de-a lungul căreia se putea naviga. Se vedea când nu era era de ceață în piață și când se știa precis orientarea. Cele patru puncte cardinale ale busolei Omane erau toate patru nume de stele de Aleluescu. Dar toți marinarii oman de Da se călăuzeau în arealul lor de om de bine după zborul păstărilor călătoare, de exemplu ciorilor, fără busola, fără motor la barcă și fără hartă. Ei navigau pe mări și țări fără radare, GPS-e și sonare, cu navele lor cu sute și uneori umplute cu plute și blugi și carpete și cingamă de la un port la altul. Că iuta VI se sesamă fără vamă intrarea în lumea afacerilor. Problema în era era că nu toți se putea orienta și nu toți mai venea înapoi. Unii mai rămânea pe aiurea, din lipsă de orientare pe mare. Evident că nimeni nu știa să calculeze longitudinea unui loc, adică o poziție est-vest. Dar aceasta nici nu avea importanță. Și chiar nu era importantă deloc în timpul guvernelor Boc. Că eram cu toți băgați de același rahat. Criza nu avea fuse orare, era sufi să cunoști poziția după latitudine ca să ajungi la țărmure. Cum se făcea deci orientarea pe mare și cum stabila un corăbier ruta și poziția sa? Era la latitudinea sa. Dacă era de da, înainte de a începe, trebuia să se spele pe ochi, cu apă rece, să ia o poziție fermă, cât mai răscrăcănată pe punte și să evită să privească în direcția vântului, ca să nu-i lăcrimeze ochii. Instrumentul folosit era o tabliță de lemn cu sigla, secera și ciocanul, rămas din nera cu limba de lemn, Lată de un lat de palmă și cu o gaură în mijloc, prin care Boc trecea o bucată de sfoară cu un nod. Dacă n-avea nod la ea, Boc îi făcea el. Navigatorul punea nodul între dinți, strângea din dinți cât putea, întindea sfoara până când era bine întinsă, și încordată toată, bucată cu bucată, și închizându un ochi, ținea în așa hală de fel încât o margine atingea orizontul, apoi verifica înălțimea stelei polare cu partea de sus a tăbliței. Înălțimea stelei polare se calcula în lățimea degetului mare de la picioare. Uf! Cumplit meșteșug de tâmpenie. Bineînțeles că totul depindea de înălțimea cititorului în stea, adică de înălțimea bocului cititor. Tot ce trebuia să știe înălțimea sa era înălțimea stelei polare în acel punct, unde se afla gubernarea, în de deget, și urma să navigheze spre sud până când va număra în gânde de pe puntea navei sale, botezată Victoria, același număr de lat de degete. Apoi să mă îndrept drept spre este și să păstrez aceeași înălțime a stelei polare până când se apropia de vreun țăr, ceva. Ajuns pe acolo, o mai întreba și el, vreun aborigen, bă, mai e mult până departe, ceva care trebuie să fi fost homerica, că doar pe dele face numai ce trebuie. Unii erau puțin dezorientați de schimbările prea bruște de vreme și mai ales de că, ci că, la vremuri noi, tot noi. Că cam la fiecare schimbare de boc, în loc de boc, se făcea un aflux de pupincuri care veneau să-și dezmorțească buzele și vuvuzelele la regata căzilor de baie. Cu ctc uie. Lungimea cozilor de cărți dădea o orientare că câte de tare era iubit fiecare boc în parte și în totale. Și era un exit pool și pentru Dracul. La fiecare flux, apa se ridica și cobora în cală, că corabia fiind cu sută era nesfundabilă pe hârtie. În teorie, nu putea să naufragieze în faliment de țară dar în realitate era o eră cam titanică, cu lufta titanului Boc contra la Alizeu. Această epocă de baligă, săracu, acul, chiar Boc 3 era dezorientat de dezorientarea lui Boc 4, patulea, care nu-și regăsea calea spre Boc ținți, și amâna pație șirea și sosirea, dar mai ales plecarea sa din istorie. Ce boc era singurul script care știe să o scrie. Că orienta până istorie, că ce ne învață ei mai întâi și întâie. Că Omania de la Traian și că tot Dracula Lent, tot de la tărâmul pe le o să se dar un scribălău scăpat din lăsă povea el că a fost odată unul beat care a spus că la Timonă era un nebun dar n-a ghicit și a fost aruncat peste bord că la Timonă nu era nimeni de fapt se naviga pe pilot automat meșter Cârmaciu era de obicei beat de dibăcia sa într-o cârmăcie ca de astfel tot echipajul guvernamental bea de putere și doar pajul era arborat sub, la catarg, să ne vadă lumea bocu și să ne invide norocul. Că uite, bă, ce noroc că călău ăștia și ce bine îi navigă în criză, în derivă, prin criză. Până la criză. Scăpău a mai scăpat și un... Că cam asta ne era regata și voiajul prin criză, care se împuțea. Căci că criza duduia du, du, du, și ancora atârna și clopoțea banga, langa, banga și oimea beheheaa și ea cu zărvaie că uite bă, regata și caleașca regală cu odoron, odoron și zdronca, zdronca se intra în era cu regata cu copaie, 1 plus cârmac, băsel. Așa că în a doua repriză de chestii anticriză a fost un 0-0